Ya ayyuhal nasu attaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqibah. Ya ayuhal الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي Hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syar'al umuri muhdatatuhah Fa inna kulla muhdatatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah ah, ah, ah, ah, ah, ah, Wa kulla dalalatin finnar A'adhan ya Allah wa iyaakum min syiddi a'zaabihah Ikhwanifiddin Ma'asyur al-Muslimin rahimani wa rahimakumullah Pada kajian kita yang lalu Telah kita sebutkan dua poin Penjelasan fadilatul syaykh al-allamah Salih ibn Fauzan, hafidhahullahu ta'ala dari bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam terhadap umatnya yang disebutkan Al-Imam Nawawi rahimahullah pada hadis yang ke-18 yaitu ketika Rasulullah shalawat rabi wasalamuhu alaih memberi bimbingan dalam hadis Abu Zar Jundub Ibnu Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad Ibnu Jabal di mana Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayi'atal hasanata tamhuha <coughs> wa khaliqinnasa bi khuluqin hasan Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kau berada. Dan ikutilah. Iringilah. Kejelekan dengan kebaikan ia akan menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dengan pergaulan yang baik. Kita telah melewati penjelasan atau poin yang kedua dari penjelasan Syekh Al Fauzan hafizahullahu taala yaitu terkait dengan hubungan seorang hamba dengan dirinya sendiri yaitu wa atbi'is sayyata alhasanata tamhuha Kemudian selanjutnya zahilan yang ketiga Kata Syekh Al Fauzan hafizahullah bainaka wa bainan nasi. hubungan muamalah antara diri, dirimu dengan manusia di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khaliqin nasa bi hasanin dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan pergaulan yang baik. <tuh> <tuh> <tuh> Aitamal ma'ahum bil mu'amalatil tayyibah wabil khulukil hasan, iaitu yani, hendaknya engkau bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik dengan akhlak yang baik wabil kalamil tayyib dengan ucapan yang baik dan dengan berwajah seri dengan wajah berseri-seri <coughs> karena ini semua barakallahu fikum Ucapan yang baik terhadap manusia, wajah yang ceria, tidak bermuka masam. Maka yang demikian itu akan menanamkan rasa cinta di dalam hati. Akan menanamkan rasa cinta di hati-hati kaum muslimin. Dan akan melunakkan hati-hati mereka. Sehingga akan terwujud dan tercipta. al ukhuwah Persaudaraan Muslim. Yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas hamba-hambanya. Agar mereka bersaudara, mereka bersatu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mensifati kaum mukminin satu dengan yang lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain sebagaimana pula barakallahu fikum nabiyuna alaihi afdhalus salatu wassalam Menerangkan dan terkandung di dalamnya hasungan, dorongan dan motivasi bahwa mukmin satu dengan yang lain, muslim yang satu dengan muslim yang lain, seperti satu tubuh. Di mana apabila salah satu anggota badannya, anggota tubuhnya Mengalami sakit, mengalami keluhan Maka anggota badan yang lain pun ikut merasakannya Susah tidur dan merasakan demam Fa ikhwanifiddin ma'asyurul muslimina rahimani wa rahimakumullah Wa rahimakumullah Kata Syekh Hafizahullahu Ta'ala wal-kulukul hasanu dan akhlak yang baik. Sifatun hamidatun takun fil insan. Adalah sifat yang baik yang ada pada manusia. Di mana sifat ini ketika ada pada seorang hamba. Maka itu merupakan anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba yang ia kehendaki Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam Wa inna kala ada khulukin dan sesungguhnya engkau wahim Muhammad berada di atas akhlak yang agung, di atas akhlak yang mulia dan tentunya Nabi saw adalah teladan kita yang harus selalu menjadi panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katiran Maka dalam ayat ini barakallahu fikum ketika Allah mengatakan wa innaka la ala khuluqin azim shahidallahu lahu bil khuluqil azim Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan baginya bagi nabinya akhlak yang agung akhlak yang mulia Karena sebab itulah yang tadinya musuh berubah menjadi teman dekat. Yang tadinya menjadi musuh beliau menjadi teman dekat beliau. Mereka menjadi sahabat-sahabatnya dengan sebab akhlak Nabi yang mulia. Maka mereka pun mendukungnya, membela nya, berjihad bersama Nabi alaihi salat wasallam. Padahal dulunya mereka adalah musuh besar. Akan tetapi dengan muamalah. Pergaulan dan akhlak Nabi. Alayhi salatu wassalam bersama manusia. Menjadi sebab mereka masuk ke dalam Islam. Maka, Al-Shaykh hafizahullahu taala berpesan, Wahai kala yang dikehendaki Allah dengan khusus, akan menjadi orang yang berbudi. Maka demikianlah. Orang yang secara khusus berdakwah kepada jalan Allah Al-Zawajal, lebih khusus kepada orang yang berdakwah kepada jalan Allah yang mengemban amanah dakwah, hendaknya dia memiliki akhlak yang baik. Fayta'alamu ma al-nasi bil husna wal lattafa wal linn. Ia ya bermuamalah bersama manusia Dengan muamalah yang baik Dengan ramah Dengan penuh kelemah lembutan Agar yang demikian ini mendorong mereka Untuk melakukan amal-amal kebaikan Agar mereka bertaubat kepada Allah ketika diperingatkan Dan agar mereka bisa menerima dakwah Jangan sampai ternyata barakallahu fikum. Iyadhan billah. Ada di antara kita orang-orang yang menjadikan umat lari dari dakwah ini. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu rabbi wa salamuhu alaih. Innaminkum munafirin. Innaminkum munafirin. Innaminkum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang menjadikan manusia lari dari dakwah ini. Lari dari agama ini. Lari dari ibadah, lari dari ketaatan. Karena sebab tarekat yang salah. Nasalullah as-salama wal afiyah. Maka kata beliau hafizahullahu ta'ala Menutup Pembahasan hadis Yang ke-18 ini Fahadihil kalimatul azimatu Manhajun yasiru alaihi muslimu Maka kalimat-kalimat yang agung ini adalah manhaj Prinsip metode yang seharusnya seorang muslim berjalan di atasnya wa huwa min jawami'ul kalim allati utiha nabi'u sallallahu alaihi wasallam dan ini termasuk dari jawami'ul kalim kalimat-kalimat singkat padat dengan kandungan makna yang sangat dalam yang diberikan kepada nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Yajmāu fiha ba'in khairi, atau khairi dunia dan yang terkumpul padanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirah. Ikhwan fi din a'azan ya Allah Kita akan beranjak pada hadis yang ke-19 Qala al-Imam nawawi rahimahullah An Abi Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma Kuntu khalf Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ya ghulam Inni u'allimuka kalimatin Ihfadillaha yahfadhka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Ida saalta fasalillaha. Wa ida sta'anta fasta'in billah. Wa'alam. Anna al-umata. Lawijtama'at ala an yanfa'uka bi-shay'in. Lam yanfa'uka illa bi-shay'in qad katabahu Allah laka. لوالاوج استمعوا على اي ضرك بشيء لم يضرك الا بشيئين قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي روايه غير الترمذي احفظ الله تجده امامك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدده Wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyakhtha'aka wa anna an-nashra ma'a as-sabr wa al-farja ma'a al-karbi wa anna al-'usri yusra Dari Abu abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah beliau berkata Aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu beliau berkata, Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa umat ini seandainya berkumpul bersatu untuk memberikan sebuah kemanfaatan kepadamu mereka tidak akan bisa memberi manfaat apapun kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka bersatu padu untuk memudaratkanmu dengan satu mudarat. Mereka tidak akan sanggup memudaratkanmu sedikitpun kecuali yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering diriwayatkan al-Imam at dan beliau berkata hadis hasan sahih dan dalam riwayat selain At-Tirmizi dengan lafaz ihfazillaha tajidhu amamakajagala Allah niscaya yang kau mendapatinya berada di hadapanmu kenalilah Allah di saat lapang niscaya dia akan mengenalimu di saat sempit dan ketahuilah bahwa apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin menimpamu dan apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin luput darimu dan ketahuilah bahwa pertolongan bersama dengan kesabaran dan bahwasannya kelapangan bersama kesusahan dan bahwasannya bersama kesulitan ada kemudahan Ikhwanifidin ma'ashir al-Ikhwah Rahimani wa rahimakumullah Kata Shaykh al-Fawzan Hafizahullahu ta'ala Hada al-Hadith An-Ibn Abbasin Radiyallahu anhumah Ibn Ammin Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Hadith ini adalah hadis yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau dengan mengatakan Allahumma faqqihhu fid din wa allimhu tawil ya Allah Berikanlah ia kefaqihan dalam agama pemahaman tentang agama dan ajarkan dia at-ta'wil yakni at-tafsir. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya. Ibnu Abi Syaib dalam Al-Musannaf Al Hakim dalam Al Mustadrak dan beliau mensahihkannya dan al tabarani dalam Al Kabir dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Dan Imam Al Bukhari meriwayatkan bagian pertama dan Imam Muslim rahimahullah Dan dalam riwayat Al Bukhari disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah di mana beliau mengatakan Allahumma allimhul kitaba ya Allah ajarkan dia alkitab al-Quran. dan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Al-Bukhari rahimahullah dengan lafaz Allahumma allimhul hikmata Ya Allah ajarkan dia ilmu hikmah. yakni ilmu tentang sunnah. Maka barakallahu fikum berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana ayatan min ayatillahi fil ilm wa fil tiq. dan fi tafsirul Quran. Beliau menjadi salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tentang ilmu. Tentang kefaqihan. Tentang tafsir Qur'an. Sampai diberi lakab dengan turjumanul Qur'an. penterjemah Al Qur'an. Wahibrul ummah, tintanya ummat ini. Wahabrul ummah, ulamanya ummat ini. Wa kana tiflan sagiran fi ahdin nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masih kecil. Di saat Rasulullah wafat, beliau belum mencapai usia baligh. Namun bersama dengan itu, dengan usia yang masih sangat belia dalam kondisi beliau belum memasuki usia balik atau hampir usia balik. Di saat Rasulullah alaihi salatu wasalam meninggal. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia ilmu yang berlimpah. Pemahaman yang sangat luar biasa. Karena keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Ma'asyur muslimin ar-Rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah mengatakan, Ya gulam. Al-gulam huwa as-saghir. Orang yang masih kecil. Dan di sini, <coughs> kata Syekh al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, wahadha, Fihidhalilun alal inayati bis-sighar wa Di sini terdapat dalil yang menunjukkan perhatian terhadap anak-anak kecil serta arahan-arahan yang diberikan kepada mereka Maka hendaknya kita pula barakallahu fikum Mencontoh, meneladani, meniru <tuh> Apa yang telah diwariskan Rasulullah Alaihi alaihissalatuhassalam Ternyata Rasulullah sudah Mengajari perkara-perkara penting Akidah-akidah yang sangat mendasar Hatta kepada sigar kepada anak-anak kecil. Di mana di sini Rasulullah menyatakan ya gulam, wahai anak muda. Al-gulam wa as-saghir, orang yang masih kecil. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat kata Syekh ya'ni yasiratan yum sedikit simple. Lakinnaha kalimatun jawami' Tetapi adalah kalimat-kalimat yang jami' Karena kalimat-kalimat Rasulullah alaihi salatu wassalam Tidak sebagaimana kalimat-kalimat orang lain. Dan di sini juga dari kalimat ini uallimuka kalimatin wa hadza fihi anna alilma yu'khadhu syai'an fa syai'an Juga terdapat sebuah pelajaran penting, pelajaran berharga Bahawa ilmu diambil sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit baru kemudian berkembang dan bertambah Bukan ilmu tersebut diambil satu kaligus, langsung borongan, langsung jadilah. Maka ini diantara metode dan cara pembelajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ekhwan fi din, a'azzakumullah kala Rasulullah mengatakan ihfadillaha yahfadka jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu ihfadillaha yakni ihfad dinahu yakni jagalah agama Allah dan jagalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Jagalah keharaman-keharaman Allah dengan menjauhinya. Hatha hifzullah. Inilah bentuk penjagaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu penjagaan terhadap agamanya, menjaga syariatnya, menjaga hukum-hukumnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh untuk dijaga, justru dialah yang menjaga manusia, dialah yang menjaga makhluk dan alam semesta ini. Sehingga, yang dimaksud dengan menjaga di sini. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ni jagalah agama Allah. Maka ucapan Nabi SAW. Ihfadillaha jagalah Allah. Hada min qibalil abdi. Ini dari arah si hamba. Hendaklah hamba menjaga Allah. Menjaga agamanya. Menjaga syariatnya. Yahfadhka nisaya Allah akan menjagamu. Sebagai bentuk balasan dari Allah. Wal jaza'u min jinsil amal. Dan balasan sesuai dengan jenis amalan kita. Maka ketika engkau menjaga Allah. Dengan menjaga syariatnya, menjaga agamanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ya'fadhuka mimma takrahu fi dinika wa duniaka. Ia akan menjagamu dari apa-apa yang kau benci, yang tidak kau sukai. Dalam perkara agamamu dan duniamu. Fahadihi thamaratu hifzillahi wa hifzhi awamirihi wa nawahihi. Maka ini adalah buah penjagaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga perintahnya dan menjaga larangan-larangan Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata syih, Kemudian kata syih, sallallahu alaihi wasallam, Ihfadillaha jagalah Allah. Ini tak kit. Tajidhu tujahakah. Kembali Rasulullah mengulang. Ihfadillaha jagalah Allah sebagai bentuk penuat. Tajidhu tuja haka engkau mendapatinya berada di hadapanmu. Tajidhu tuja haka yani ama maka yani maksudnya berada di hadapanmu. Nisaya engkau mendapati Allah berada di hadapanmu sebagaimana pada riwayat yang kedua. Tajidhu amamakah? Bimana anna Allah jalla wa ala qariibun min ibadihi Subhanahu wa Taala? Dengan makna dengan pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Taala dekat dengan hambanya. Wa, wa Dan juga Allah jalla wa bersegera memberi ganjaran kepada hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an Wa man atani yamshi ataituhu harwalan Barang siapa mendekat kepadaku satu jengkal aku akan mendekat kepadanya satu hasta dan barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari kecil Bima'na dengan pengertian kata Syekh Annallaha yubadiru subhanahu Yubajiru bil isabati liman ata'ahu. Ila ya an Allah subhanahu wa ta'ala bersegera. Allah bersegera memberikan ganjaran terhadap orang yang mentaatinya. Maka fa hifdhullah jalla wa 'ala lahu Maka menjaga Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua faedah al An Allaha yapfazuk, bahwa Allah akan menjaga mu. Al-saniyah, Anna minka, bahwa engkau menjumpai Allah mendapati Allah Subhanahu Wa Taala dekat denganmu. Allah akan bersegera memberikan ganjaran. Allah Subhanahu Wa Taala akan bersegera memberikan pertolongan. Bimbingan, taufiknya, bantuannya Wahakadah Ini adalah kalimat-kalimat yang datang dari lisan Manusia yang suci Rasulullah alaihissalatuhassalam Bahawa barang siapa Barakallahu fikum yang Menjaga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga agamanya Menjaga syariatnya Nisjaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya Selalu berada di hadapannya Membelanya, menolongnya dan bersegera Untuk memberikan ganjaran kepadanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa membimbing kita Dan memberikan taufik kepada kita untuk selalu bisa menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga syariatnya. Yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan janjinya. bahwa ia akan menjaga kita dan senantiasa menolong kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Naktafi bihada al-qadr. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh